Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya shaytan racimiz. Alhamdulillahirabbil alamin wa li'qbatil muttaqin was-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammad khayri khalqi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahn wa وافته علينا بما عرفت العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت حزن سهلا بقدرتك أرهما الرائمين اللهم أرنا الحق حقا وارزونا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزونا إشنابا اللهم ربي إشراه صدري ويسر لعمري وهل لقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Həzlə keçən dərsimizdə dedik ki, İmam Rəhməhullah 6 əqidə əsası bərpa olunandan sonra onun birinci əsası Allah subhana və tealaya imam və Allah subhana tealanın əsma və sifətlərin mövzusunda şərhlər verir qısa və onlar oxuyurduq. Ən axırda dedik vafilen bi fi'lihi wal fi'lu sifatun fil azal wal fa'ilu wallahu ta'ala wal fi'lu sifatun lahu fil azal wal maf'ul makhluqu dedi ki Allah subhanahu wa taala faildir feil Allah taala'nin sifətidir və mahlukat da maf'uldur Allah'ın yarattıklarıdır dedi ki Allah taala Əzəldən zatı ilə faildir və sonradan bir şeyi yaratmaqla fail olmaz. Yəni, o demək ki, bu sözümüzün mənası Allah yaratmamışdan əvvəl də fail idi. Aləmləri, kainatı, məhlukatı yaratmazdan əvvəl fail idi və Allahın fəzfəti əzəlidir. Bunu izah elədik. Sonra dedik. وَالْفِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى غيرu, وصفته. Allah ve azal, yani غَيْرُ وَسِفَتُهُ Fiil Allah-u qeyridir və vəsvidir. Fil əzəl, yəni əzəldən. غَيْرِ مُحْتَفَ, yəni yaradılmamışdır. Allahın fiil sifəti sonradan var olmamışdır. وَالَمَخْلُوqَ, nədən məhluk deyildir? və mən qalə, çox önəmli nöqtə çatdıq, və mən qalə, inəhə məxluqa, əv muhtəfə, əvvə qafə, əv şəqqə fiyhə, fəhvə kafir billəh-i tealə. Kim? Əgər deyərsə ki, Allahın feili sonradan var oldu və yaxud Allahın feil vəsti məxluqdur və yaxud dayanarsa, tərəddüd edərsə, məxluqdurmu, deyilmi və yaxud şəkkə düşərsə, Və yaxud bilmirəm deyərsə, yəni bu mövzuda danışmıram deyərsə, bütün bunun hamısı nədir? Dinlən insanı çıxardar, insan kafir olar. Bu şeylər deyən, Allahın feili sonradan var oldu deyən, Allahın feili məxluqdur deyən, Allahın feili məxluqdurmu deyilmi bilmirəm deyən, Allahın feili haqqında... Məlumatım yoxdur, bilmirəm deyən və şək eləyən. Məxluqdur mu, deyilmə? Bəlkə, bəlkə məxluq deyil deyə, şək eləyən nədir? Allahın haqqında, dinində kafir olmuş olur. Nə üçün? Çünki dedi ki, feyl Allahın əzəl isfətidir. Allah subhanahu wa ta'ala əzəldə faildir. Feyl vəstinlə mənsuqdur. Bəs nə üçün? Əvvəlkilərdə İmam Bunu belə deyən, təvaqqı feyləyən, bilmirəm deyən və bu kimi hallara düşən kafir olar demədi, feyl məsələsində imam bunu vurguladı. Kim burada təvaqqı feyləyər, şəkkə düşərsə, o kafir olar deyək. Nə üçün? Hikməti nədir? Bələn əzlər, çünki feyl hərəkətdir. Elə deyil mi? Dedi feyl hərəkətdir, eləmək deməkdir. Və Allahın məxluqatı da nədir? Sonradan yaranmış şeylərdir. Feil sifətinlə yaranıb, etmək ilə, ilə, olubdur. İndi əgər bir insan düşünsə ki, məxluqat yoxkən Allahın feili yoxudur. Feil sifəti Allah da yoxudur. Nə olur? Kafir olur. Niyə? Çünki Allahın əzəli sifətinin birini inkar eləmiş oldu. Və yaxud desə ki, məxluqat yaradandan sonra Allahda da sifəti yarandı. Məxluqatı yaradandan sonra Allahda da sifəti yarandı. Yenə nə Allahın əzəli kifət sifətini muhtəs, sonradan var olan deyə və söylədi. Kafir olur. Cənə biz izleyenlər mi var. Hə. Ona görə də, ona görə də sizlər, bu halda qorxmadan əhlüsünnət rəyi budur. Deyir ki, Allah Taala məxluqatı yaratmamışdan əvvəl də faildir və feyl sifətini daşıyandır. Sonra Allahın haqqındaki ikinci mövzuyə, əsas mövzulardan ikincisinə keçir və buyurur imam: "Əl-Qur'an kəlamullah. Qur'an Allahın kəlamıdır. Fil məsahif mektub." Müsəhhəflərdə yazılıdır. Keçən dərslərimizdə də demişdik, Qur'an dediyimiz bizim bu gün Qur'an adlandırdığımız kitab ərəb dilində onun müsəhhəf deyirlər. Elə ərəblər bu gündə Ətil müsəf, müsəfi mənə gətir, xuzil müsəf, müsəfi götür deyə, Quran kitabını nə? Müsəf deyə adlandırlar. Yəni, səhifələrdən toplanmış, çoxlu səhifələrdən ibarət bir şey. Quran Allahın kəlamıdır, müsəflərdə yazılıdır. Vafil qulubu vafil qulubi məhfuzun qəliblərdə Əzbərlənmişdir, qorunmuşdur. Ve aləl əlsun məqruun, dillərdə oxunandır. Ve aləl nəbiyyə aleyhissalətü və sələm münəzzəl. Resulullah sallallahu və səlləmə nazil olmuşdur. Ve lafzuna bil-Qur'an Burada saxlayırıq izah eləmək üçün. İmam buyurucu, Qur'an Allahın kelamıdır. Müshəfələrdə yazılıdır. Gəlblərdə məhfuzdur, əzbərlənib gəlblərdə qorunur. Resulullah sallallahu aleyhi ve dillər üzdə, dillərdə oxunur və Resulullah sallallahu aleyhi ve nazil olmuşdur. Qur'anın Allah kəlamının üç vəsfini deyim. 1. müsəffərlərdə yazılıdır. 2. qəlblərdə məhfuzdur. 3. dillərdə Qur'anda, dillərdə oxunur. Bütün bunun hamısı bu üç vəs birlikdə Resulullah sallallahu aleyhi ve nazil olmuş kitabın Vəsidir, kəlamın vəsvidir. Quran Allahın kəlamıdır demək nə üçün lazım oldu əzizlər? Nə üçün? İmam Quran Allahın kəlamıdır deyə bir mövzu açır burada. Sadəcə deyə ki, Allah danışandır, mütəkəllimdir. Əvvəldə dedi ya, oxuduq. Allah əvəzi, əzəli sifətindən, kəlam sifətindən mütəkəllimdir. İndi Quranı burada belə geniş açmağın səbəbi nədir? O dövrdə imamın vaxtında artıq İslam cəmiyyətində Quran Allahın kəlamıdır, amma məxluqdur mu, deyil mi? deyə sual ortaya atılmışdı. Əgər Düşünsək ki, Quran Allahın kəlamıdır, məxluqdur desək, nə olur? Nəzərdə, doğrusan, Quran məxluqdur. Da necə məxluqdur? O da kitab, çağız dediyimiz, Quran dediyimiz şey məxluqdur. Çağız məxluqdur, mürəkkəh məxluqdur. Oxuyan mən məxluqam, dilim məxluqdur. Oxuyuram, mənim dilimdə budur, yaranır, xəlb olur, Allah onu xəlb eləyir. Qəlbim mənim, qəlbim məxluqdur. Mənim qəlbimdə Quran yoxdur. Oxuyuram, əzbərləyirəm, qəlbimə Quran yığılır, yoxcan var olur. Məxluqun vasfıdır mı yoxcan var olmaq? Hə. Onda, onda demək Quran məxluqdur. Hə, bax bu məqamda ulama Allah onlardan razı olsun, məsəliyi aydınlığa gətirdirlər. Və birinci qayda. El Quran kəlamullah deyə Quranın ümumi vasfını verdilər. Quran Allahın kəlamıdır. Dediyimiz o Allahın kəlamı dediyimiz müsəflərdə yazılıdır. Allahın kəlamını müsəflərə yazmışıq. Qəlbimizdə oxuyub, əzbərləmişik, qəlbimizdə, ağımızda, yaddaşımızda var, qorunur. Oxuyan da dilimizdə oxuyuruq. Resulullah sallallahu və səlləmə nazil olubdur. Bunların heç birini inkar eləmirik. Və lafzunə bil Qur'an, məxluq, bəli, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alamin. Mənim lafzım məxluqdur. Kimə çatdıra mi? Mənim lafzım məxluqdur. Ləfsim nə olduğunu keçən dərsimizdə izah etmişdik sizə. Mənim lafzım məxluqdur və keçən dərsimizdə ləfzin nə olduğunu izah etmişdik. Ləfz nədir demişdik? Kimyada sala bilər? Söz deyil. Ləfiz keçən dəfə demişdim. Nədir demişdi ləfz? Kim yata sara bilər? Bağlı, Dilin, dodağın, ağzın, hamısının birlikdə iştirak eləyilə meydana çıxan səs. A-ləfizdir. U-ləfizdir. bu ləfizdir Bax, nələdir? mən səs hərfləri, yəni səslərin adını sayıram. Səsləri səsləndirirəm. Bu ləfizdir. Bu da ləfizdir. Yəni, ağzımı şıqqıldatdım, səs çıxdır, bu da ləfizdir. Heç mənasız bir əvvv, bu da ləfizdir. Doğru, gülməli səslənir, amma ləfizdir, hamısı ləfizdir. Dediyim, söz, söz deyək, bu da ləfizdir. Amma ləfizdən əlavə artıq bu nədir? Kəlimədir, kəlimdir. Artıq bunun mənası var, söz oldu. İndi mən deyirəm bismillahi rəhməni rahim. bu ləfizdirmi deyilmi? İndi, mən Ləfizdir. Niyə? Çünki ağzımda yaranır. Mənim o dediyim ləfiz Qur'an deyil. Nədir? Məxluqdur. Ləfzim. Bax, ləfiz başqa şey, incədir məsələdir. Aa, ona görə deyir ki, deyir kəlam, elmə çox incə məsələdir. Artıq söhbət ləfizdən gedir. Bax, bunu başa düşməyə çalışın. Oxuduğundan yox. Artıq iki məsələ var ortada. Bir ləfiz var vidu lafzların birleşmesinden meydana çıkan ne var? Bismillahirrahmanirrahim var. O lafz məxluqdur. Fikrimi çatdıra bildim inşallah. Və kitabatuna lehu məxluqdur. Həlmən götürürəm qələmi yazıram. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Yazın o hərəkətin məxluqdur. Fikirim çatır mı? O hərəkətim, qələmin hərəkəti, qələmin özü, o mürekkəbin kağızın üzərində buraxdığı izdir, mürekkəbin özü, hamısı məhlukdur. Bunlar məhlukdur. İndi kimsə tamamladax məsəl davam edirik. Sonra. Və Quran qeyr-məhluk. Quran özü isə məhlukdur. Deyildir. İndi, mənim bura yazdığım Qurandırmı, Quranın özüdürmü, yoxsa Quranın yazısıdırmı, bir rəsimdirmü? Bir rəsim, yazıdır, mücərrəd olaraq yazıdır. Amma o yazı nəyi vəsif edir? Quranı vəsif edir. Mənim şəkilim, pasporta şəkil çəkdirir, kağızın üstündə mənim şəkilim var. Badik bu kimdir? Deyirsən ki, mülkədardır. Mülkədarın özüdür mü? Özü deyil. Harada özüdür. <gülüyor> Şəkilidir. Mülkədarın özü budur, budur. Amma o nədir? Şəkilidir. O mülkədarı vəzs edir. Mülkədarı göstərir. Mülkədarın haqqında məlumatdır. Mənə bir məlumatdır. Şəkil mülkədarın özü deyil. Yazdığımız o Quranın kəlamlarını ki, kitaba yazırıq, o Quranın kəlamıdır şəkillə çevrilmişdir. O məxluqdur. Qur'anı məxluq olmayan Allahın kəlamını nəyin eləyir? Vəsf eləyir. Dilim məxluqdur. Dilimdə söylənən lafız məxluqdur. Amma o ləfzin, ləfzin səsdənirdiyi Allahın kəlamı məxluq deyil. Bax bunu incə-incə İnşallah ki başa düşəcəksiniz. Allah üzərinizə atsın. Qur'an Allah'ın kelamıdır. Qur'an Allah'ın zati kelamıdır. Zatı Allah'ın kelamıdır. Ve Qur'an mahluk değil. Bizim Qur'an dediğimiz yazı, səs, ha? kitab. Onun hamısı Qur'ani Kerim'in özü değil. Neyidir? Ya şeklidir, ya səslənməsidir, ya da şurada olan bir fi şəklidir. Onların hımsı da mehluktur. Amma qalamullah mehluk değildir. وَمَا ذَكَرَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ An Musa aleyhisselam ve ghayrihi minel enbiye aleyhimus salam وَعَنْ فِرَعَونَ وَاِبْلِئِسِ عَلَيْهُمَا لَعْنَ فَاِنَّ ذَلْكَ كُلْهُ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالَى İχْبَارٌ anhum Və Kələmullahi Teala qeyru məxlub Allah Subhanehu ve Teala'nın Qur'an-ı Kerimdə Musa aleyhissalam və digər peygəmbərlər haqqında verdiyi danışdığı söhbətlərin hamısı Allahın kelamıdır, bizə xəbər verir onların haqqında. Allahın bizə verdiyi xəbərlərdir, heç biri məxlub deyildir. Allahın kelamı mahluk değildir. Firavun iblis hakkında onlara lanet etsin bize Allah Teala xəbər verir. Allahın bize verdiyi xəbər Allahın kelamı mahluk değildir. Ve kelamu Musa aleyhisselam ve qeyrihi minel mahlukin mahluk. Musa aleyhisselamun və digər mahlukların kelamı mahlukdur. Bu məsələ çox incədir əzizləri. İnşallah Allah sizin yəni açsın. Bu sadəcə Allahın açması ilə başa düşüləcək şeydir. Musa əleyhissaləm danışır. Musa əleyhissaləm özü də məxluqdur, kəlamı da məxluqdur. Amma Allah subhanahu və təala Musa əleyhissaləm haqqında öz zatındakı kəlamınla bizə xəbər verir. Allahın zatındakı kəlamı, Allahın kəlamı Məxluq deyildir. Bax, demiş ki, səsimi yazdırmağa halallıq verməyirik. Və həmçinin digər bütün məxluqların kəlamı, sözü məxluqdur. Vəl Qur'an kələmullah, lə kələmuhum. Qur'an Allahın kəlamıdır, onların kəlamı deyil. Və səmiə Mūsə kəlamullah kəmə fi qəulihü təala və kəlləməllahu təklimə. Allah Taala'nın kəlamını Musa eşitdi. Və Allah Taala özü də Quranda buyurdu. Kəlləməllahu Mūsə təklimə. Allah Musa ilə danışaraq söhbət elədi. Kəlamınla kəlam kəstidir. Allah Musa ə.sələ danışaraq söhbət elədi, kəlamınla kəlam kəsti. Bunu nə xəbər verir bizə? Qur'an. Və biz bunu oxuyuruk Quranda və deyirik ki, Musa ə.sələ Allahın kəlamını eşitdi. Musa ə.sələ Allahın kəlamını eşitməsi, Musa ə.sələ a.sələ məxluqdur. Eşitdiyi Qur'an, kəlamullah, məxluq. Ve qad kən Allah teala mütekellimən, Allah taala gedimdə öz zətindən, yani gedimdən, ezelden mutekellimdir yani danışandır. Ve ləm yəkun kellemə Musa ve Musa aleyhissalamı hələ danışdırmamışdır. Allah-u Teala Musa aleyhissalam yaranmamışdan mütəkəllimdir. Və Allah-u Teala bilirdi ki, Musa aleyhissalamı yaradacaq və Musa aleyhissalama bu vəhiy göndərəcək, Musa aleyhissalam da bunu deyəcək, Musa aleyhissalamın onu deməsi məxluq olacaq, amma Allah-u Teala-nın kelamı məxluq deyil. Və qəd kən Allah xaligən fil əzəl. Allah-u teala Əzeldən yaradıcıdır. Yəni Allah Subhanahu Taala əzeldən, başlanğıqsız olaraq Xaliqdir, yaradandır. Yaratmasının əvvəli yoxdur. Öz zatınınla birlikdə Allahın da yaratmasının əvvəli yoxdur. Valem yakhluqul xalq. Yaratmışı yaratmazdan, yaradılmışı yaratmazdan əvvəl فَلَمَّا كَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى بِكَلَامِهِ اَلَّذِي هُوَ لَهُنْ صِفَةٌ فِي الْأَزَلِ وَا صِفَةُ <كَعِلْمِنَة> Burada ikinci bir meseleyi keçiririk. allah Teala nedir? İmam nedir? allah Teala Musa aleyhissalam, yaratmazdan evvel de Halik idi. Musa aleyhissalamı yarattı, neyinle bir zihde yarattı? Musa aleyhissalamın özünün kəlamını da Musa ilə birlikdə yaraddı. Musa aleyhissalam danışanda, ana deyəndə, ata deyəndə, hə? Hə? Musa aleyhissalam ilə birlikdə Musanın kəlamı da yarandı, danışdığı kəlam. Amma Musa aleyhissalamın bu kəlamını Allah öz kəlamından bizə xəbər verəndə o nədir? O yaradılmış deyildir. Çünki kəlam Allahın əzəli sifətidir. Burada bir balaca dayanıb sizə əlavə izaha çalışacam əzizlər. Kəlam ümmiyyətlə nədir? Allahın kəlamı deyəndə biz nə başa düşürük? Allahın kəlamı deyəndə bəzi insanlar açır Qur'anı, xüsusilə ərəb dilli təzə-təzə öyrənənlər. Bismillahir-rəhmanir-rəhim, elhamdülilləhə rəbbil-aləmin, el Ya bismillah, yəni Allahın adı ilə. Er-rəhman yəni rəhim olur. Rəhim onu kimi. Allah Allahın adı. Elhamdülilləh, elhamd həmd şükür. Lillah Allah cündür. Ya bunlar hamsı ərəb sözləridir. Ya qardaş bunu nə idi? Allahın kəlamı? Və ərəb sözləridir. Və ərəbin kəlamıdır deyə səhvə düşür insan. Və bir insanın şuurunda formalaşır ki, nəsa Allahın kəlamı Subhanu ve Taala özü kimi bilinməyən və başa düşülməyən və anlaşılmayan Ha, bizim görmədiyimiz, bilmədiyimiz nəsə bir başqa bir şeydir. Kəlam deyir, belə bunu düşünür insan. Bizim bu dediyi ərəbi söz, deyir, bu, Allahın sözü ərəb sözü ola bilməz. Ərəb Allah dilində danışır, Allah Allah ərəb dilində danışır, yox, belə şey başa düşmür adam. Kəlam nə dəzizlər, bax onun üçün bu sualdakı, bu iştibahta, bu dolaşıqlıqda üzə çıxmaq, dolaşıqlıqdan xilas olmaq üçün kəlamın nə olduğunu başa düşmək lazımdır. Kəlam nədir? Bunun üçün, məsəl çəkəcəyik və lilləhil məsəlil ələ Ən uca məsəl Allahın öz zatına, özünə aiddir, subhanahu wa ta'ala Bizim dediyimiz kimi deyil Allah Amma kəlamı başa düşmək üçün, hələ Allahın kəlamından danışmıraq Sadəcə kəlam nədir? Onunla danışıraq Kəlam dediyimiz zaman nə başa düşürük? İndi bu saat biləcəksiniz Deyirəm ki söz misalı, şimdi ağlıma bir şey gelsin bu saat Allah Allah bir atalar sözü deyilmek istedim gelmeli bir böyle bildiğimiz atalar sözlerinden sunah kızıldı ata sözü düz mü ne deyirik, kimi söz deyirik ataların sözü, gözel İndi digər bir şey deyəcəm. Sözün də su kimi lətafəti var. Hər sözü az demək daha xoş olar. Bəlkə bu söz tanıdışdır bu cümlələr sizə. Kimin sözüdür? Nizami Gəncəvinin. Və digər bir yerdə yenə Rəhməgullar buyurur, o da bir şey idi. Bir inci saflığı olsa da suda, əgər, əgər çox içilsə Dərd verir o da. Bu da nizaminin kəlamıdır. Nə dedim Nizaminin kəlamıdır. Cık, bax, inci nizaminin özünü mü kəlamıdır? Yox, Azərbaycan sözüdür. Su, Azərbaycan sözü. Bundan sonra saf, saflıq, Azərbaycan sözü. İndi bildinizm, kəlam nədir? Kəlam, sözdəri bir yerə yığıb, bir fikir ifadə edir, Və o fikir sahibi müəyyən bir şəxs olur. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuqan, məsgənimsən, Azərbaycan, Azərbaycan. E, kimin sözüdür? Səmət vurgunun. Bu, Səmət vurgunun sözüdür. Səmət vurgunun kəlamıdır. Söz Səmət vurgunun deyil. İndi biz söz deyirik ona. Əslində nədir? Səmət vurgunun kəlamıdır. O, şeyx nizaminin, rəhməhullah, kəlamıdır. Əşhədu billəh əliyil azim köhnə müsəlmana, maşirvan Sabirin, və Allah Allah, şirvanlılar, əşədübillə, bu hamısı adi sözlərdir, sözlər bizim istifadə elədiyimiz, amma kəlam sabirin kəlamıdır. Xaqı payına yetəm deyib, əsirlərdir müddəsil, başını daşdan daşa, urup gəzir avara su. Kimin sözüdür? Şüx Füzulinin, Məhəmməd Füzulinin, rəhmə Allah, su, su olan bir beytdir. Peyğəmbərin eşqinə yazılmış beytlərdədir, qəsidələrdəndir. Füzulinin kəlamıdır. Hə, indi belə oxuyuruq. Söz Azərbaycan dilində olan sözlərdir, amma kime isnad edirik? Sahibinə. Bax, əzizlər, Allah Subhanahu və Tealanın bu mənada, yəni sözləri, toparlayıb sözlərdən bir məna, sözlərdən bir təfəccür forması, fikir bitmiş bir fikir şəklində sözləri de bir yerdə toparlaması, a bax bu mənada Quran Allahın kəlamıdır. Ona görə də deyirik Quran kəlamullahdır, mücizdir. Mücüzədir. Bir başqası Allah subhanahu və təala kimi kəlamı Quran ərəb kəlam gətirə bilməz. Allahın kəlamını Quran ikinci bir Quran gətirə bilməz yəciz. Bunu həmişə deyirik, bilirik. Ha. Hə, bax nəzirlər. Atalar nə dedi? Susmaq qızıldı sözü məsal, misal çəkdik. Nizami ondan da gözəl bir şəkildə saldı. Birinci saflığı olsa da suda, əgər çox içilsə dərt verir o da. Bu da ata sözü, bu da kəlamdır, bu da kəlandır. Amma Nizami ondan da gözəllik gətirdi. Bax bu mənada Allah Tealanın kəlamı kimi, yani ərəblər yığılsın şairləri hamsı, Allahın qoşub güzdüyü kimi, Allahın bizə söylədiyi kimi bir kəlam söyleyə bilməzdər. Quran bu mənada Allahın kəlamıdır və Allahın kəlamı nədir dedik? Məxluq deyildir. Və e, burada ikinci bir məsələyi də toxunun, ondan sonra növbəti mövzuya keçərik. İmam burada ikinci bir dəlildən istifadə elədi. Yadınızda da səhət, əvvəlki dərslərimizə demişdik. Birinci dəlili nə idi imamın? Ha, belə olmaz. İmamın birinci dəlili nə idi? Ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkulləhu kufuqanəd. İxlas suresinin son üç ayəsi. İmamın birinci dəlliydi. Burada imam ikinci dəlliyden istifadə elədi. Hasıb o da, Kəlləmə Allah Musa təqlimə. Allah Musa ilə danışdı. Ha, əzlər. Bir-belə ima, imam Allahın yaratmasından, eşitməsindən, görməsindən, hamısından bizə xəbər verdik ki, Allah görəndi, əzəldədi, görməsi əzəlidir, yaxşı Allah eşitəndi, eşitməsi əzəlidir. Heç birinə Quranla dəlil gətirmədi. Niyə bəs Quranla burada axıb kəlamla dəlil gətirdi ki, Allah Musa a.s.lə danışdı deyə bunu izah eləmişdi? Ona görə ki, artıq o dövrdə insanlar bu mövzuda nədi? Dolaşıqa düşmüşdülər. Necə ki, o dövrdə insanlar artıq dolaşıqda idilər. Yahudi və xristiyanlar ha, Allahın təhliyi haqqında iştibaqda idilər. Ona görə imam ehtiyac olanda artıq lazımdırsa dəlilini ortaya qorur. Allahın eşitməsi haqqında kimsənin tərəddüdü yox idi. Allah eşitəndir. Ona görə dəlilə ehtiyac görmür imam və heç kəsi onu mübahsət eləmir Allahın kəlamı da, baxın, Allahın kəlamı da heç kəsin şübhəsində deyil. Allah danışandır, kəlam sahibidir. Söhbət nədən gedir? Allahın kəlamının məxluq olub-olmaması. Artıq problema çevirilib. Bu problemi ortadan qaldırmaq üçün Allah, e, yəni imam Allahın kəlamının məxluq olmadığını göstərmək üçün, Musa aleyhissalamın danışdığını, amma danışığının məxluq olmadığını sübut eləmək üçün, Ayni cəhətəşi bax budur var. Allah danışandır, amma kəlamı məxluq deyildir. Ondan sonra buyurur: Rahməhullah Ya'lamu la ka'ilmuna. Allah bilir, amma Allahın bilməsi bizim bilməyimiz kimi deyildir. Allah bilir. Tam bilir, ki, Allah bilir. Allahın bilməsi bizim bilməyimiz kimi deyildir. Və yəqdiru lə kə qudrətinə. Allah qadirdir, Allah istədiyinə qadirdir, amma bizim qadir olmamız kimi deyil, bizim qudretimiz kimi deyil. Ve yara Allah görür. Və lə kə rüuyətinə. Allahın görməsi bizim görməmiz kimi deyildir. Və yətəkəlləm Yeniden qadir. Allah danışır. Lə ke kelamuna Allahın kelamı bizim kelamımız kimi değildir. Və yəsma'u Allah eşidir. Və lə ke sem'inə Amma bizim eşitməyimiz kimi değildir. Sonra buyurur imam. Və nəhnu nətəkəlləmu bil-ələt vəl-huruf Biz Alətlər və həriflərlə danışırıq. Danışmaq alətimiz nədir? Dilimiz, dişimiz, dodağımız, burnumuz, ciğər. Hamısı bu danışmaq alətləridir. Bunlar olmasa danışa bilmərik. Elə dilə deyil. Vəli. Dodağı olmayan adam danışa bilmir. Dil olmayan adam eləyəcək, danışa bilməyəcək. Burnu olmayan adam, baxın, burnu olmayan adam danışa bilmir. Elə dilə deyil. Burnunda ət var baxasan ki danışıq düz Biz bu kimi alətlər və hərflərlə danışırıq. Hərf də da nədir? O səslər çıxardırır. Mən ə, qulaq as demək üçün q, u, a bunları hamısını bir-birinə deyə qatara onlardan istifadə etməliyəm. Amma vallahu taala yetekellumu bi la'ala və l-huruf. Allah subhanahu wa ta'ala alətsiz və hərfsiz danışır. Vəl-huruf məxluqa Hərflər məxluqdur, yaradılmışdır. Və kelamu Allahü te'ala qeyri məxluq. Allahın kelamı məxluq deyildir. Bax əzlə, əvvəlcə nə isfat elədi? Allah danışır. Kimlə danışır? Quranda göstərir. Musa a.sələmlə danışır. Sonra Allah Subhanehu ve Teala'nın kelamının yaradılmış olmadığını zihnimizə çatdırmaqdan ötürü izah edir. Biz deyə danışırıq səslə, alətlərlə, amma Allah taala onlara ehtiyac duymadan danışır. Allah Teala'nın dodaq, diş deyə bu kimi şeyləri ehtiyacı yoxdur. Allahın hərfləri ehtiyacı yoxdur. Və Allah Teala'nın kelamı qeyri-məxluqdur. Baxın, neçə dəfə vurğuluyur. İzah eləyir, ahırda deyir, Allahın kelamı məhluk deyir. Burada məsələ diqqətlərə çatırmaqdan ötürü ki, insanlar başa düşə bilsin. Bax, gör bir neçə üsula əl attı imam. Ayələn zanışdı, ondan sonra başqa şəkildə, başqa şəkildə, hər dəfə Allahın kelamının məhluk olmadığını başqa üsullardan izah eləməyə çalışır. Və huvə şey şey-un Və mə'nə şey-thəbit Və o şeydir Yəni Allah şeydir. Ha, bu ciddi məsələ. Kəlamdan keçdi indi şeyə. Şey nədir, dünyətdə? Şey mövcud olan hər şeydir. Şey mövcud olan hər şeydir. Hava şey idi mi? Hava şey Hava dediyimiz hava şey Havanın içindəki oksigen qazu ayrılıqda bir şey idi mi? Şey idi. Düşünürük, fikrimiz şey mi? Təfəkkürümüz şey idi mi? Fikir şeydir, bəli, bəli şeydir. Yəni mövcud olan hər şey şeydir. Bunun cəmi əşyadır. Azərbaycan dilində bu söz Tam öz yerinde işledilmir. Sadece manasının bir hissesine manasının bir hissesine ait olunur. Aha Ve me'neşşey effâbit bilâ cism Aha Bir şeyin şey olması için onun cisim olması şerfi yoktur. cisim şeydir. Ne bu? Ve hele şeydir. Özü de cisimdir. Ağlım da bir şeydir ama cisim deyil. Ha, ağıl, ağıl, cisim, kimsə ağılı cisim deyə bilərmi? Ağıl cisimdir demək məntiqidirmi? Yox, heç kəs bunu qəbul eləməz. Ağıl cisim deyil, amma şeydir. Vələ cövhər. Cövhər də deyil. Cövhər cismin mütəşəkkil olduğu ən az üç ədədin birliyidir. Üç şeyin birliyidir. Üç şey toparlaşar, o artıq cövhər olur. Əgər bugünkü termindən elmin çatdığı səviyyədə yəni elm bundan irəli gedib yeni bir şeylər tapmayacaqsa, taparsa deyil, tapmayacaqsa, cövhərin nə olduğunu kim madəyə bilər? Fizikanı oxuyorsunuz mu? Fizika bilən varmı? Atom nədən ibarətdir? <gülüyor> Neytron, proton, <gülüyor> elektron. Ha. Amma, amma, Müasir elin, proton, neutron, elektronun da parçalandığını söylüyürlər. Amma hələ ki, atomun, atom bölünməz deyməkdir, bilirsiniz. Atom cisimdir artıq. Atom cisimdir. Onun cövhəri nədir? Neytron, proton, elektron. Bu üçü cövhərdir. Oldu mu? Bu üçü bir dəşdi, atom artıq cisimdir. Əgər bu gün... Ya və yaxud sabah elektronun özünün parçalanıb, üç şeydən ən azı, mütəşəkkül olduğu bilinərsə, hə, artıq elektron olmuş olacaq? cisim olmuş olacaq, amma onu təşəkkül eləyən, onu formalaşdıran o üç və yaxud daha çox şey nə olacaq? Cövhər olacaq. Və lə arad. Ağabı nədir və? Ərəz biz buna, araz. Araz. Cövhərin toparlaşmasından meydənə çıxan əlamətdir. Elektronun əlaməti nədir, kim dərma? Ay, sağ ol. Elektronun mülkü mənfi üklü olmaqdır. Proton nədir? Nüspət üklüdür. Elektron və proton birbirini nə ilir? Cəzb eləyir. Bax, əzlər, o cəzb eləmə qüvvəsi arazdır. Cəzb eləmə qüvvəsi nədir? Arazdır. Cövhər olmasa, araz yoxdur. Cövhər var ki, araz var. Yəni araz və yaxud da əraz, necə deyirsiniz deyil, və yaxud da arad, sabirdə bu ariz şəkilində keçir, izah edəcəm. Bu aslıdır, tabidir, əsas deyil. Araz, cövhərə tabidir. Ülamalar kitabında bunu renk, koku, dağıt vs. bu tür şeyler derler. Bak alma kırmızıdır. Alma gövhərinde nedir? Almada, özü almadı. Alma gövhər hesab edilir. Onun kırmızılığı nedir? Arazdır. Ağaçtan derdin alma kıpkırmızıdır. Onu kaynar suya saldı, alma biçti. Kırmızılık kalır mı kalmır mı? Kim diyer? Kalmır. Kırmızılık itir. Ne oldu? Araz itti, değişti. Araz sonradan meydana çıkan elamet değişebilendir. Ama cövher, <gülüyor> cövher değişmez. Alma-almalığında kaldı. Alma-almadır. Ama arazı değişti. Renci değişti. Dadı değişti mi? Dadı da değişti. Dad da arazdır. Bax əzləri, mi cövhər və araz nedir? Bəli, cövhər esastır, araz elabədir. Allah cisim deyildir, subhanə və təala. Bunun yanında cisim nedir? Cövhər de müteşəkkildir, en azı üç tane. Cövhər nedir ki? Cisim nedir ki? Allah, Allah subhanə və təala, cövhər deyil. Cövhərində de neyi var? Arazı var. Allah araz da değil. Cövhər olması araz yoxdur. Ama Allah Allah, Allah subhanə və teala araz değildir. Allah'ın vəsfləri var, qarışdır məsələləri. Allah'ın zətindən gedir səhbət. Allah araz değildir. Allah cövhər değildir. Allah cisim değildir. Amma Allah şeydir. Cəlgətdək, cəll diyor ya. Niye? Çünki var. Ona görə dedik ki, her bir şey şeydir. Ama her bir şey cisim değil. Dediniz mi? Her bir şey araz değildir. Proton araz değil. Proton cövherdir. Onun araz olması neydi? Alameti onun arazıdır. Onun vasfı onun arazıdır. Allah araz değil, cövher değil, cisim değil ama şeydir. Ve la hadde Allahın həddi yoxdur. Yəni ölçüsü yoxdur. Hədd ölçü deməkdir. Allahın həddi yoxdur. Cismin həddi varmı? Cövherin həddi varmı? Var. Cövherin də həddi var, bəli. Cövherin də həddi var? Cövherin də həddi var. Protonun elektron çəkisi var, ölçüsü var. Allahın ölçüsü, həddi yoxdur. Yəni Allah, subhanə və taala, deyir ki, bu da bu xətdə elektron qutağardır. Bundan o elektron deyil. Bu çevrədir, dairədir, üç bucaqdır, bucaq da Allah bilir. Bu qutağardır deyirik bunun kövə. Ondan o o deyil. Allah subhanə və taala məhdud deyildir. Allahın kənarı, sonu, qırağı yoxdur. Və lə dıddə ləhu Allahın ziddi də yoxdur. Bayaq dedik, proton, neutron, o müsbət yüklü, bu mənfi yüklü, bir-birinin ziddidir. Allah subhanahu və tealanın ziddi də yoxdur. Beyninə nə gəlirsə gəlsin, necə bir ziddiyyət gəlirsə gəlsin, Allahın ziddi yoxdur. Və lə niddə lehu. Allahın əksi də yoxdur. Zid başqa, indi əks, niddə əzək, nid yəni qeyrisi Allahdan başqa cür. Nid budur, o da yoxdur. Vələ vale niflə ləhu. Vələ vale niflə ləhu. Sakin. Oxşarı da yoxdur. Nifl oxşara derlərəcələr. Bu, bunun mislidir. Bu da mənim mislimdir. Mən də sənin misliməm. Sən də onun hamız misliyik. Bir-birimizin misliyik. Nə ilə? Gözümüz var, qulağımız var, ağılımız var, ağzımız var, eşidirik, danışırıq, hərəkət edirik. Bu, onun mislidir. Niə bu da düzdür, taxtdadır, o da düzdür, taxtdadır, rəngi sarıdır, ha? Hə? Bir-birinin mislidir. Allahın misli də yoxdur. Wala və və lehyet. Onun yedi vardır. Burada bir şeyi siz dolaştırmasın. Yed ərəb dilində tərcümə olunanda, ərəb dilində tərcümə oluyəndə yed bizim əzamız olan barmaqlarımızın ucundan Bura kimi, çiğnimize kimi, bu azanın ərəb dilinde adı yəddir. Buna da yəddir, biləyə qədər de yəddir, dirsəyə qədər de yəddir, tam burdan bura qədər de yəddir yer ərəb dilinde. Amma Allah subhanahu ve teala'nın hakkında biz onu Azərbaycan diline çevirip Allah'ın əli var deməyimiz qadağandır. İmam deyir ki, dəst xuda fars dilinə tərcümə eləyir o dövr üçün demək olmaz. Niyə? Çünki bu iki səbəbə iki məsələyə səbəb ola bilər. Bir istər istəməz Allah subhanahu və təalaya özümüzün əzamımızı isnad etmiş oluruq. Niyə? Çünki yad, dəst, el, ruka nəblim insanların öz əzalarına verdikləri isimdir. Allah subhanahu wa ta'alanın yədi vardır. Bizimki kimi deyildir. Keyfiyyətini bilmərik, necəsini bilmərik. Sadəcə deyirik, Allahın yədi vardır və tərcümə eləməkdə qaçırıq. Bu vəc hu hu, vəc hi vardır. Vəc, sadəcə mən bunu başa düşəsiniz deyə tərcümə eləyirəm haq sizə. Vəc ərəb dilində Allahın zatından kənarda, Allah üçün danışmırıq. Vəçh ərəf dilində insanı bu əzasına deyilər. Qarşıda olan, görünən, ilk rastanın əzasına nə dər? Vəçh, ümumilikdə. Biz onu bu əzanın adına nə deyirik? Üz. Ha, Allah haqqında bunu demək olmaz. Allahın vəçhi var. Necədir? Bilmir. Yəni, vəçhi var, Keyfiyyətini, necəliyini müzaşir eləmirik. Allahın vəçi var, təsdiq edirik, amma necədir keyfiyyətini nədir? Təsdiq eləmək ilə üzv istəyirəm, bilmirik və keyfiyyətini də araşdırmıraq. Allahın vəçi var, necəsi, haqqında danışmıraq. Va nəfsun, Allahın nəfsi vardır. Nəfs əzər ərət dilində müxtəlif mənalarda işlənən sözdür. Nəfs bu saat, bizim bu saat başa düşlən, xoşa gəlməyən insanı, insanı tamaha sürükləyən, şəhvətə sürükləyən duyğuya deyilər. Nəfs, ruha da deyilir, can da deyilir, nəfs özünə də deyilir. Məsələn, deyir ki, nəfsul miftəh, miftahın açarın özü bu mənada əşyalardır. Allah subhanahu və tealanın nəfsi vardır. Bilə keyif, necəsiz? Ağlına sənin Allahın vəzfi bu cürdür deyə nə gəlirsə gəlsin, o Allahın nəfsi deyildir. Allahın nəfsi vardır, amma necəsiz? Bilə keyif, bunun heç birini yəd, vəc, nəfs sözlərinin heç birini tərcümə eləmirik. Kama zekrəllahu təala fil Quran. Çünki bunların hamısını Allah subhanahu və təala Quranda zikr elibdir. Fa huwa lahu Hər üçü Allahın keyfiyyətsiz, necəsiz nədir? Vəsfidir, sifətidir. Keyfiyyətsiz dediyimiz ki, bizim Azərbaycan dilindəki o keyfiyyəti aşağı olan bir şey, o mənada başa düşməyin ha. Yəni necəsiz? Yəni biz onu vəsf edə bilmirik. Bizim şuurumuza, alnımıza Allah o ilmi verməyib. O mənada. Wala yugal. Yeduhu qudratuhu. Allahın yedi qudratıdır deyilməz. Au ni'matuhu. Allahın yedi nemətidir deyilməz. Li'anna fihi ibtalus sifat. Bu gün əhl-i sünnət və cəmatı, maturidi və əşəri əqidəsini ən çox, ən çox bu mövzuda topa tutarlar. İnşallah bunu vaxtı gəldikcə genişini şöyrənəcək. Sadəcə burada imamın ifadələrini deyib kifayət edirik. Nə deyirik? Allah taalanın bütün bu vəzifləri, bu üç əlamət, yəd, vəc, nəfs vardır Quranda zikr eləyir, keyfiyyətini de bilmirik, demirik keyfiyyət haqqında. Çünki keyfiyyətsiz deyirik, bilə keyf necəsiz vardır və o, onun vəsvidir, sifətidir, əzəli sifətidir, Allahın əli, Allahın qüdrətidir demək olmaz. Neymətidir demək olmaz, həmçinin obrisiləri də bunun kimi. Çünki onda Allahın yəd vəsfini ibtalı vardır. Yəni, onda bu məna çıxır ki, Allahın yədi Yoxdur, nəy var? Neyməti var. Allahın qüdrəti var, demiş oluruq. Yəni, Allahın yədini, Allahın qüdrətidir deyəndə nədir? Yədi qüdrət eləmiş oluruq. Yəni, yədi yoxdur, qüdrət var, demiş oluruq. Ona görə də nədir? Bunu demirik. Derik, Allahın yedi var. Ləf sonra derik, Allahın qüdrətin var, qadirdir. Başaşıbın mözüyü. Vəhvə qovlu əhnul qadər vəl-i'tizal. Mütəzilə və qədəriyyə Allahın yədi, Allahın qüdrətidir, dedi. Onlar sapı ferqələri idilər, imamın zamanında meydan açıqmışdılar, təzə-təzə formalaşırdılar, sonra gücdəndilər və sonra daradan getdilər, əlhamdülillə. Onlar Allahın yədi dediğimiz zaman Allahın qüdrəti başa düşürülür, Allahın qüdrətidir, dedilər. ولكن يده صفته بلا كيف معتزله və qədəriyənin deməsinə baxmayaraq yəd Allahın necəsiz vəsfidir və ghadabuhu və ridahu sifetan min sifatihi taala bila Allahın gəzəbi və rizası da Allahın 2 sifətidir, vəsfidir, keyfiyyət Vermədən, necədir demədən. İnşallah burada dərsimizi saxlayırıq. Allah sağ sağlayarsa, gerdə qalanını gələn dərsimizdə oxuyacaq. Subxana Rabbikə Rabbil izzət amma yəsifun. Və sələm nələr mürsəlin. Və ləhəmdülilləh Rabbil ələmin. Lilləhi tealəl fətihət.